Fəssah müəllif İmam Buhari Rəhməhullah iman kitabına keçir və bu bölməni bitirir və başlayırıq iman kitabından. Bismillahir-Rahmanir-Rahim Kitabul İman. Babu qaulun nabi sallallahu əleyhi və səlləm bunyel İslam ala xams və huwa və huwa qaulun və fi'lun yəzidü və yenə də Bismillahir-Rahmanir-Rahim öz kitabını başı və buyurur ki, iman kitabı. Be buyruq ki bab peyğəmbər sallallahu əleyhi sözü İslam 5 əsas üzərində bina olmuşdur. Düz müəllif rəhməhullah bu hədisi ikinci bölmədə ikinci babda gətirəcək. Sadəcə e, onun e, yeri müəllif e, rəhməhullah əvvəlcə gətirib və sonra e, müəllif qeyd edir ki, va o söz və əməldir qalxır və azalır. Və bu da onu göstərir ki, e, İmam Buxari rəhməhullah e, Öz kitabının, yəni iman kitabının əvvəlində iman haqqında məlumat ermək istəyir. İman haqqında məlumat kitabı məlumat ermək istəyir və buyurur ki, iman söz və feildir, qalxır və azalır. Əslində, biz əhlüsünlə ehtiqadını bilirik ki, iman neçə qismə bölünür? Əliməni qovlun bilisən və ehtiqadun bil qəlb və əməlun bil cəvar. İman deyir, dinlə nitqdir, qəlblə ehtiqaddır və cəbbədən üzvə Əməldir Yəni, bu baxımdan imanın üç əsası, üç qismi var. Ancaq iman bu burada gətirib ki, iman söz və feildir, ehtiqadı gətirir. Niyə görə? Bu, əhlüsünə ehtiqadıdır. Çünki e, söz dillə olandır, çünki qəlbin sözü yoxdur, dilin sözü var. Ancaq feil isə iki qismə bölünür. Hansı əməl, e, feillərdir? Qəlbin feili bir də... Başqa əzaların, yəni, deyilir. baxımdan, əhl-i kimcə deyəcək, iman sözlə əməldir. Deməli, o əmələ qəlbin və bədən əzalarının əməlini inib daxil edib. Bu, bidətçi demək, deyil ki, imam Buxar bidətçidir. Aydındır. Və sonra imam Buxar rəhməullah düz ailələr gətirib onların öncə qeyd eləyək ki bu iman məsələsində əhlüsünnə müxalif olan firqələr bir çox firqələrdir və onların baş arasında deyənən murciələrdir. Hansı ki murciələr qeyd edirlər ki iman etiqad və nitqdir. Yəni əməl onlar əməli imandan görmürlər. Onlar deyirlər ki iman etiqad və nitqdir. Yəni, insan qəlbində etiqad edərsə və dili ilə tələffüz edirsə artıq yəni möməndir. Bu da həqiqətən Ən batil yəni, ehtiqatlardandır ki, hansı ki, e, bu gündə e, bir çox insanlar, yəni, bu murciələrin bu ehtiqatlarına düzar olublar. Və görürsən ki, e, əməli tamamilə neynirlər? İmandan uzaqlaşır. Amma əslində, əhl görə əməl imandandır. Əməlsiz iman nədir? Heç bir şey fayda verməz. Hansı ki, əməl imanın səhirləşdiricilərindən düzü. Bu barədə bir az geniş ixtilaf var e, sələflərdə ki, əməllər imanın kamiliyində şəhdi, yoxsa səhlində şəhdi biz bu ixtilaflara girməyik. Çünki bizim mövzumuz bu mövzu deyil. Bizim mövzumuz məhz İmam Buxarənin hədislərini güngülcə açılamadır. Baxımdan, bu geniş ixtilafdır ki, biz bu barədə gərək bütün sərəflərdən gələn, yəqin ki, biz dəhsiləmizin hansısa birini elə bir şey həssə edəcəyik ki, çünki bugün bu məsələ bizdən naqıs olduğuna görə görəcək ki, bəzi qardaşlarımız, başqa dildə yəni tərcümə olunmuş və ya da başqa dildən o elmi hasilər və nəticə ətibarı edə ola bilər ki, hardasa bir balaca e, anlaşılmazlıq da yəni meydanə gələ bilər. Amma əslında isə e, əhlüsünnə ittiquadı qeyd etdiyimiz kimi Dinlə gətirin, tələfiz etmək, qəlbinə ehtiqat eləmək və bədən üzvlərindən əməl etməkdir. Və ikinci əhlüsün müxalif alanı tərgələn karramiyələrdir ki, onlar murciyələrdən fərqli olaraq qəlbinə ehtiqatını eynirlər, uzaqlaşır. Onlar deyilər ki, iman təhsə nitk eləməkdir, qəlbində olmağa ehtiyac yox. Nitklə, dinlə deyilsə artıq o imanı var. Və üçüncüsə mühətəzlərdir ki, bunların zahiri e, e, ehtiqatları əhlüsünə uyğundur. Yəni, onlar deyirlər ki, e, e, iman əməldir, vəniqdir və ehtiqatdır. Ancaq onların əhlüsünədən olan fərqi nədədir? Onlar və mühətəzlər və xavaricilər imanı bir şey hesab edirlər. Yəni, onlar deyirlər ki, iman bir şeydir, nə artır, nə azalır. Yəni... İman bir şey de nə deməkdir? Yəni edirsinizsə, hamısını edirsinizsə, bir şey etmirsənsə sən mömin deyilsənsə. Aydındır? Və bu baxımdan da bu barədə onlar əhlüsünniyə müxalifdir. Çünki əhlüsünniyə görə iman qalxır və azalır. Yəni insan salih əməllə bəxil, iman nə Qalxır. Hər bir asil etdikcə nə edir? İman düşür. Və eyni zamanda elə əməllər var ki, o əməlləri tərk edəndə iman tamamilə itir. Amma elə əməllər var ki, tərk etmənin iman, yəni itməyir. Amma xavaricilər və mühatəzlərə görə isə bu biraz az fəillidir. Yəni, onlara görə onlar iman anlayışını düzgün anlaya bilməyiblər. Yəni, onlar imanın müahiyyətini, imanın hissələrə cüziyyətləri bölünməyini bilmirlər. Aydın, o məlumatları olmadığından onlar üçün iman bir şeydir. Nə qalxır, nə azalır. Edirsən isə hamısı etmirsənsə heç bilmə etmə. Aydındır. Yəni əgər sən hər şey etmisənsə, bir şey etmək üçün sən artıq onu etməməyə nail olursan, kafir sayılırsan. Və bax, onlar Xavarizmlər Mütəzilə bu əqidədə birləşirlər. Yaxşı, onlar hansı məsələdə müxalifdilər? Bir-birinə zidddilər. Xavarizlərin etiqadına görə əgər insan böyük günah edirsə, o insan kafirdir dünyada və axirətdə. Ancaq Mütəzilə görə isə onlar onlar axirətdə kafirdlər. Dünyada isə onlar iki mənzil arasındadırlar. Onu bəzi əhlüsünə alimləri bunları, örtəzləri beynəl mənzilətin firqəs adlandırlar. Yəni, i̇ki mənzilə arası firqəs adlandırlar. Yəni, hər bir halda ə, sağlam rəy iman barəsində əhlüsünənin yəni, eytiqadı da rəyidir ki, hansı ki, o da İmam Buxarinin eytiqadıdır ki, İmam Buxar rəhmə Allah, öz eytiqadını, öz babında bildirib ki, və huva qorun və fiilun yəzidu və yanguz. o deyil, söz və e, feildir, qalxır və azalır. Sonra İmam Buxarə Rəhməlullah öz e, mənhəcinə yəni uyğun olaraq və mənhəcinə də imbarətdir. İmam Buxarə əgər hər hansısa bir e, bab və yaxud da ki, e, kitab e, əsas, kitab gətirirsə, öz təsnifata bölürsə, orada varıdırsa, ayətdən dəlil gətirir. Yoxdursa, nədən başlayır? E, sa, e, necə deyərlər? Peyğəmsə məhəlisindən. Və hərdən də qarşımıza çıxacaq ki, o e, bir çox hallarda da ə təbiinlər, sahabələr, səhabələr, və çox bəzi halda görəcəksən ki, İmam Əhməd də və başqalarından da ə, babın əvvəlində dəli kim gətirir. Bu imam Buxarının mənhecidir. Və sonra imam Buxar ayələrə gətirib buyurur ki, "Liyezdədu imana ma imarihim." Allah son ayəsini gətirir ki, ki biz möminlərin imanların üzəni iman atsın deyə bu ayəni gətirir. Yəni hansı ayədə ki artırma, azaltma sözü vars o ailəri gətirir. Növbəti ayda da buyurur ki, vəzidnahum huda onların imanlarının, yollarının hidayətini deyir, artırdıq. Sonra buyurur ki, vəzidullahul ladina ehdadu hudan. Allah Subhanahu iman edənlərin hidayətini nə Artırar. Hudən və ladina ehdadu zadhum hudan və təm takvam. O kəslər ki, hidayət oldular, onların hidayətdən artırar və onların E, təqvaların verər. Yəni, o təqva, hansı ki, o təqva onları asillərə, o Allah subhanətən hüdullarını aşmağa maniyyə qoyacaq. Və sonra İmam Buxarib buyuru ki, Və lədiyin əhdədə və zədəm hudən və ətəv um təqvahum Və əzdədə lədiyin əməni imənə və iman etmiş şəxslərin imanları artırsın, artıraq deyək bu ayələri gətirir. Sonra isə İmam Buxarib bu ayələri gətirir ki Və qovluhu Əyiküm zədətu hədi imənə fə əmməllədin əmənu fə zədədhum imənədir. E, hansınızın e, bu imanı artır və bu buyurur ki, o kəsdə ki iman etiblər, onların imanları üzərinə iman yəni artırır, onların imanları artır. Və qovluhu cəlləri vikruhu Və xəşəbun fəzədəhum Onları qorxudan zaman, yəni onların üstünə toplum gəlib onları qorxudan zaman, e, onların di imanları, yəni qaxdı, imanları deyir, artdı. Və sonra Allah talanın ayəsini gətirir ki, və məsadəhəm illə iman və istibata onların yalnız, yalnız imanları və onların e, təslimçiliyi yəni Allahu subhanahu təslim olmaları deyib yəni artdırır bütün bu ayələri İmam Buxari rəhməhullah e, gətirməkdə yəni biz də şahid olduğumuz kimi yəni hansı ayə e, iman artırma sözü ilə bağlıdırsa məs İmam Buxari rəhməhullah bu, bu bölmədə gətirib ki hətta bildirir ki yəni bu e, baxmayaraq ki Peyğəmbər sal-ı sələmin dili ilə deyilməyib və Ömər radiyalarının, Avubəkir, Osman Əli radiyalarının dillərinin deyilməyinə baxmayaraq, bu, bunların ehtiqadı idi. Sadəcə o dövrdə onlar xalis ərəb idilər. Əgər biz bizim işəriyyətə baxsaq, görsək, görədik ki, Peyğəmbər san vaxtında belə şey yoxdur, bu, sünnədir, bunu eləsən, dolar eləməsən də və ya da ki, bu, vazidir, bu, məhkruqdur, bu, haramdır, bunu eləsən belədir, eləməsən bel Və ya e, biz bu cür təhsil vaxtları görmürük. Biz görmürük bizim şəriyyətdə, peyazan vaxtında fiqh dərsi, hədis dərsi, mustalat dərsi, nəf dərsi, qramatika dərsi, biz belə şeylər görmürük. Bütün bunlar hamısı artıq e, raşid, xalifi raşidinlərin, raşidi xalifələrin xalifəliyin dövründən sonra, artıq e, amovlərin dövrülü vaxtı, artıq e, İslam dövləti genişlənindən sonra, ərəblərdən savayı əcəmlər İslama daxil olandan sonra, Məhz bu təsnifatlar, bu bölümlər, bu elimlər e, bu mənhəzlər, bu məsləklər, bu fiki məhzəblər bundan sonra meydana gəlir. Səbəb də nə idi? İnsanları hasanlaşdırmaqdan ötürü. Çünki sahabələrin imanı heç onlardan sonraki imanı kimi deyildir. Sahabələr öz dövrəndə tabinləri görəndə balıq tutanda, Deyə də ki, subhanı ala, vaxtınızı pullan ala bilseydik, biz onu da sizin vaxtınızı, oraya sərf eləyirdik, o tülova vaxt eləyirdik sərfi, biz sərf eləyib Allah yoluna sərf eləyərdik. Və baxımdan, onlar elə bir qoymuydu ki, onlar üçün bu vacibdir, bu müstəhəbdir, bu məhkruhdur, bu haram, belə şey yoxdur, onlar bir şey var, əməl. Nəyi əməl bilirdilər, əksin onda neyin edirlər? Yeni etdirilər. Baxmayarak ki, onlar əməllə Onlar bilir ki, hansı əməl, hansı əməldir, hansı əməl insanı hara apar, hansı əməl insanı hara qaldırır. Necə ki, e, İbn Şixirin, yəni sahabələrin namazı təlik edilən kafir görməyə barəsindən rəyi, o məşhur söz var, deyilir ki, e, onlar sahabələdir yalnız və yalnız namazın tərkini bir küfr görürdülər. Yəni, bu da onu göstərir ki, onların bütün elm, fiq, mustala, usul fiq, fiqq, e, təcvid, nə bilmək, hər nə şəriyyət varsa, Hamı səbilənin arasında idi, beyinlərində idi. Sadiz onlar budur təsnifdə bölməsi, budur qismlərə ayrılması. Yalnız və qeyd etdiyimiz kimi əcəmlərin İslam'a daxil ol olmasan sonra baş verdi ki, hansı ki o əcəmlər üçün ərəb dilini ə, sırf xalis ərəblər üçün başa düşmək nə idi? Çətin idi. Və baxımdan onların bu cür təcsimatlar onlara şəriəti asanlaşdırmışdı. Sonra iman Buxari rəhməullah bu ailələrdən sonra bir neçə sələflərin sözünə gətirib və buyurur ki, "Vel-hubbü fillah vel-buğdü fillah minəl-imân". Allah yolunda sevmək, Allah yolunda buğd etmək nədir? İmandandır. Və bu da həqiqdən də Peynizom hədsisindən müvafiqdir ki, Peynizom sizə buyurduğu kimi, Abudəl Ab Ab kimi, deyir ki, Allah rizasını sevə isə və Allah rizasını edərsə, o dir artıq imanı oldu, deyir, kamil oldu. Və o baxımdan Allah rizasını sevmək, Allah rizasını buğd etmək və sevgi və buğd. Və bu da onu göstərir ki, şəriyyət insanları məs şəriyyətin namusunu, qeyriyyətini çəkməkdən ötürü bu buğdu və hubbu ortaya qoyub şəxs hədəflərindən ötürü yox. Əgər tutum ki, sən birnən ticarət etmisənsə, tutum ki, sənə məsəl üçün e, gəlib deyirsən ki, falan kəs məsəl üçün misal kimi seçilən buna, tutum ki, bir qardaş bir qardaşdan küllük miqdarda mal alır və onu endirim eləyir orada və sən ondan az miqdarda sən endirim edə bilmirsən, amma sən başını onun qəmliyinəməyə, ona buğd eləməyə. Yəni bu həmen şəriət buğudan aid deyil. Yəni Allah və Rəsul buyurdu, buğd ki E, biri sənə yaxşı baxır, daim-daim ya sənə yardım eləyir, e, sənin ehtiyacları böyüdür və sən onu başdan sevməyər. Niyə görə sevir sənə? Ki o sənin himayədərin olduğundan ötürü, sənə daimən yardım etməyə ötürü və bu sevgi sənin onda olan xatalarla göz yummağı vaadəyir. Bu, Allah rəzatın olan sevgi deyil, bağlımsa şəxsi sevgi və şəxsi buğdardır. Və ya da e, olan söz-söhbətlərə görürsən, çox vatı qardaşın arasında söz-söhbət, nə olur? Və bir qardaş, o biri qardaşa buğdu artır. A, əslində, bu şəriyyətə ziddir. Necəpəncə məhətisə buyduğu kimi, e, misalmanların arasında olan e, küsülük üç gündən artıq qalmalıdır. Yəni, bu üç gün maksimum hədddir. Deyilmə ki, bu demək ki, üç günə kimi qala bilərsən. Yəni, Fəyəni Salam buyuruyor ki, yəni, müsəlmanın bir müsəlman arasında olan, arasında olan narasılıq onun qəlbində olan kini üç günə qədər itirir. Ələ, üç gündə kimi itirməyibsə, deməli, o həmən o toplumun e, mövmün müsəlman çərçifəsində hələ də kamilləşib. Yəni, iman onun qəlbinə bərqərar olmayıb ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi bu ləfs, dediyi bu hədis, dediyi bu əməl onun qəlbinə daxil olunur. Baxın, İmam Buxarə rəhmələ burada buyuruyor ki, Vəl-hubbu fillə, vəl-buğdu fillə minəl-iyməl. Yəni, İmam Buxarə qeyd edir ki, yəni, iman bir şey deyil. Allah rızasını sevmək, Allah rızasını buğdu etmək deyil imanla. Sonra İmam Buxarə rəhmələ buyuruyor ki, Və qətəbə Omar ibn Abdüləziz ilə Ədiy ibn Ədiy İnə l-imana fəraiz və şəri və hüdudun Sonra e, İmam Buxarə rəhməhullah Ömər ibn Abdüləzizin e, məktubunu e, gətirir ki, və deyir Ömər ibn Abdüləziz Ədi bin Ədiyə məktub yazar, bildirir ki, həqiqətən imanın fəzləri və e, şəri ictiqadları var, bunun hüdudları və sünənləri var. Yəni iman İmam e, Ömər ibn Abdüləziz düz İmam Ö Ömər ibn Abdüləziz ham bilir ki, İbn Teymiyyə kimi böyük alimlər onu 12 dənə raşidi xəlifənlərin siyasına daxil ediblər. Baxmayaraq ki, bu insanın xəlifəliyi 2 ilə, dəxmin 2 ilə yaxın xəlifəliyi olub, amma bu 2 ildə onun əalətində olan dəyişikliklər, onun özünün idarəsində olan dəyişikliklər, məhz o adillik, o düzgünlik, o gözəl idarəçilik, O, həyətləndə Raşidi xəlifələrin sifətdən layiq olan bir insanın e, feyilləri, məhz böyük alimləri Ömər ibn Abdüləzizi baxmayaraq ki, sahabə də öldü, baxmayaraq ki, tabində öldü, ancaq onu nəyə dağıl etdi? Raşidi xəlifələrinin siyasına. Və Ömər ibn Abdüləziz Ədiy ədiyə məktub yazı bildirir ki, həyətləndə imanın, fərzləri və şərayləri var. Yəni, şəri etiqadları var. iman bir şeydir. İman həm əməllərdən ibarətdir, həm etiqadlardan ibarətdir. Həm imanın hüdudları var. İmanın hansısa bir olan cəzaya verilən şəriyyətin hüdudu var. Həmçinin imanın sünnələri var. Yəni, ravatibləri var. Və ya ki, naflələri var. Və bu baxımdan bu iman Ömər bin Alucan onu bildirmək istəkən iman bir şeydir. İman bir çox şeylərdən, hissələrdən ibarətdir ki, orada ən mühümünlər var, həm orada etiqadlar var, etiqad məsələsi var, həm orada nafilələr var həm də orada deyil, hüdudlar var. Yəni mən iman gətirdim deyib cəza elədim, mən cəzasız qalmayım. Mən yəni, şəhidin qoyduğu hədlər və hüqudlər var. Və fəmən mən istiqmələ, fə mən istiqmələ, hə iman. Deyil kim bunu kamilləşdirsə, hamını yerinə yetirsə, fərzlərini, ondan sonra hüqudlərini, o şəraitlərini və ə e, şunələri kamilləşdirsə o deyir artıq imanı deyir kamilləşdirmiş olacaq. O mən ləmmə yəstəmi ilə ləmmə yəstə ləm el iman. Kim də bunu kamilləşdirməsə artıq imanını, yəni kamilləşdirməyəcək. Yəni onu demək istəyir ki, iman bir şey deyil. Yəni mən namaz qıldım deyibim, qutardım, getdim. Xeyr. Və hətta ki mən əşədu əllə ilə dedim, qutardım, getdim. Xeyr. Yəni bizim şəriətimizə, İslam şəriətində hər peyğəmbərsam sözünün Hər Allah Allah'ın ayətinin öz yeri var. Əgər biz bir şey götürsək ki, desək ki, Allah Subhanahu taala e, tutsaq ki, Bəqərə surəsində deyir ki, içkidə sizdə xeyir və şər də var. Demik ki, haramdır. Xeyir və şər. Yəni bu demək idi ki, mən bunu xeyir mədə bilərəm, satıla da bilərəm. Yəni gəl, biz bu baxımdan götürsək ki, Quranda ayətdir də. Və ya də ki, bir başqa hissə surəsində ki, namaza içkili aldı dayanmır. Çox gözəl. Namazdan əvv əvvəl iç və ya sonra iç. Yəni Həqiqətən də kimcə İslamma təzə gəlsə və bu feili etsə hakim ona cəza vermir. Verə də bilməz. Çünki o insan hələ imanı kamilləşməyib. O insan hələ imanı dərk edə bilmir. Niyə görə? Çünki bu insan İslamma gəlib xəbəri yoxdur İslamdan. Sadə açıp e, Nisa surəsini görür, orada yazılıb namaza istiq ilə Bu nə deməyidi? Deməli e, əvvəl və ya sonra içmək olar. Və bu baxımdan əgər hakim qazi E, bilsə ki, bu, bunda bu cür anlaşıq, bu cür e, səhv fəhim var, bu cür xata var, o xatanı bərb edirlər ona. Aydınlə, yəni bir səhvnə görə onu e, qamçılıyıb, başqa hədlər tətbiq etmirlər. Yəni, bildirlər ki, İslamın e, ayətləri nəsq var, mənsux var, əvvəl nazorun var, sonra nazorun var, mərhələ dörü və s. Və sonra dərk eləyəndən sonra başlayırlar ona başqa hədləri yəni, tətbiq yəni, etməyə. Və sonra buyurur ki Fəyən əyş fəsə ubeyinu həlləkum hətta təəməlu bihə. Və Ömər Abdu Aziz bildirir ki, əgər məndir yaşasam, məndirsə bəyən edərəm hətta onu əməl edəsiz. Və bu da onu göstərək ki, Ömər Abdu Aziz burada fərzlərdən danışa bilməz. Fərzlərdən danışmır. Çünki fərzlər Peyğəmbər son vaxtında bitdi, qutardı. Fərzlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bitdi, qutardı idi. Nə vacib, nə vacib bitdi. Və Peyğəmbər sallallahu öz əməllərində etdiy əməllər vardı. Nafilə əməllər, başqa-başqa əməllər vardı ki, məs Ömər ibn Abdüləziz insanlara bunu bildirmək istəyirdi ki, əgər mən yaşasam, mən deyirəm, sizə bildirərəm. Hətta necə əməl edəsiz. Yəni mən deyəndən sonra siz ona əməl etməyi biləsiz. Və buyurdu ki, Fəmən alə şuhbatkəm bi haris. Di əyidil məhn övsəm unutmayın ki mən sizlə, yəni yoldaşlıq etməyə, yəni hərisəm. Yəni istərdim ki sizlə qalıb bu yoldaşlığı yəni davam edim və inşallah bu günlə də bitiririk və gəlin inşallahınız da davam edəcək və düzün Allah bir vəsal Muhammədun və alə Muhamməd.